Лю – це сінь. Вічна життя смерті. Текст читає Сергій Орубчук. За три хвилини, після закінчення передачі «Гравітацію системи Розета» за допомогою почканий тріно, човник отримав серію растрових зображень від кільця. Перше зображення – ідеальний квадрат зі стороною у 8 крапок. Загалом – 64. В куті наступного зображення бракувало однієї крапки. Лишилося 63. Третє зображення позбулося вже двох. 62. Це зворотній відлік або ж індикатор виконання завдання. Це може свідчити, що воно отримало розету і обробляє масив даних. Зачекаємо, запропонував ВЕСТ. Але чому відлік розпочався 64? У двійковій системі числення число 64 є аналогом 100 в десятковій системі. Перше розумно велике. Джо Вен і зрозуміли, що участь ВЕСТа в експедиції виявилася недаремною. Схоже, психолог дійсно відточив навички налагодження контактів із розумними чужинними формами життя. Коли зворотний відлік дійшов до 57, відбулося дещо дивне. Наступне число, надіслане кільцем, висвітилося вже не малюнком із крапок, а знайомими арабськими цифрами – 56. «Ти диви, як швидко вчиться», – вигукнув Гуаніфані. Зворотний відлік тривав, зменшуючись на одиницю кожні 10 секунд. За кілька хвилин. Відлік добіг кінця, продемонструвавши на екрані нуль, який змінився зображенням із чотирьох китайських ієрогліфів. Я – поховання. У системі Розета використовувалося суміш китайських ієрогліфів і англійських слів, тож цілком логічно, що кільце мало писати повідомлення саме подібним чином. Але це речення було написано ієрогліфічним письмом. Гуані Фань увів запитання у віконце і розпочав спілкування між людством і кільцем. Чи є поховання? Того, хто його створив. Це я космічний корабель? Колись я було космічним кораблем, але тепер я мертвий, тож я поховання. Що ти таке? Хто з нами спілкується? Я поховання. З тобою спілкується поховання. Я вже мертвий. Ти маєш на увазі, що ти корабель-привид, на якому загинув увесь екіпаж? То ти система управління кораблем? Жодної відповіді. Навколо відніються чимало подібних об'єктів. То вони всі поховання? Більшість з них поховання, а решта стане ним найближчим часом.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 Коли пересихає море, риба збивається в калюжі. Коли ж з калюжі висихають, риба зникає. Тут зібрано всю рибу. Винної у висиханні моря тут нема. Вибачте, але це важко зрозуміти. Риба, яка висушила море, вийшла на сушу ще до того, як воно висохло, і перебігла з одного темного лісу до іншого. Два слова в цьому реченні пролунали немов два розкотості гуркоти грому. Троє дослідників човнику. І усі члени екіпажів двох кораблів, які слуховувалися в слабкий сигнал, здригнулися від почутого. «Темний ліс, що ти маєш на увазі?» «Те саме, що і ви. Ви збираєтеся нападати на нас?» «Я поховання. Я вже мертве. Тож ніхто не нападатиме». Теорія темного лісу не працює між різновимірними світами. Світ із меншою кількістю вимірів не загрожує існуванню світу з більшою кількістю, а ресурси низковимірних світів – не мають жодної цінності для представників світів із більшою кількістю вимірів. Але темний ліс завжди існує між істотами одного виміру. Ви можете дати нам кілька порад? Швидко забирайтеся з цієї калюжі. Витень тонкі картинки і, залишившись тут, швидко перетворитися на ще одне поховання. Зачекайте, здається, ви маєте рибу в човнику. Гуані Фань застиг на кілька секунд, перш ніж зрозумів, що на борту дійсно є жива риба. Він постійно мав при собі... Невеличку екосферу, трохи більшу за кулак. Скляна куля вміщувала крихітну рибку і кілька водоростей. Ретельно відтворена, замкнена екосистема. Це був його улюблений талісман. Це був його улюблений талісман, який він прохопив із собою в експедицію. Мені подобається риба. Можете мені її дати? Яким чином? Просто киньте. Троє дослідників опустили візори шоломів і відкрили люк човника. Гуані Фаню, скільки перебував в чотиривимірному просторі, Підніс до очей сферу, обережно тримаючи за тривимірний край, щоб востаннє поглянути на рибку. Зараз віднілося безмежжя деталей екосфери, завдяки чому цей маленький живий світ здавався ще яскравішим та барвистішим. Гуані Фань розмахнувся, пошбурив екосферу в напрямку кільця, спостерігаючи, як маленька прозора куля зникає в чотиривимірному просторі. Задраївши люк, вони продовжили розмову. У Всесвіті існує лише ця калюжа? Відповіді не надійшло. Після цього кільце більше не реагувало на жодні спроби поновити розмову. Цієї миті надійшло повідомлення, що синій простір знову потрапив під зливо мікрометеоритів. Також довкола кораблів різко збільшилася концентрація різного космічного сміття. Навіть почали з'являтися дрібні чотиривимірні об'єкти, які здавалися уламками кораблів чи інших артефактів. Капітан Чуянь наказав негайно повертатися, тож заплановану висадку на кільце довелося скасувати. Оскільки тепер їм була відома відстань до материнського корабля, шлях назад виявився вдвічі коротшим. За дві з половиною години вони долетіли до синього простору і успішно відшукали ту саму точку викривлення. Дослідників зустріли як героїв, хоча їхні відкриття й не мали практичного значення для майбутнього двох кораблів. «Доктора Гуань, що ви самі думаєте про ваше останнє запитання кільцю?» – запитав із цікавістю Чуянь. «Я знову скористаюся своєю аналогією». Вимовірність того, що ми наштовхнулися на унікальну аномалію – маленьку мильну бульбашку діаметром кілька десятків астрономічних одиниць на величезному аркуші паперу завдовжки 16 мільярдів світлових років – настільки мала, що неї можна впевнено знехтувати. Швидше за все, на поверхні паперу існує ще чимало інших бульбашок. Інакше кажучи, ми відшукаємо ще щось подібне в майбутньому. Є значно цікавіше питання. Чи не стикалися ми з тим у минулому? Лише поміркуйте. Земля летить крізь космічний простір вже мільярди років. Чи не могла наша планета проминути колись чотиривимірну зону? Це мало б бути дивовижним видовищем, але, напевно, могла статися в епоху динозаврів чи навіть раніше. Я не думаю, що людство колись ставало свідком чогось подібного. Цікаво, чи могли динозаври знайти точку викривлення? Ключове питання – чому існують мильні бульбашки? Чому в тривимірному Всесвіті настільки багато чотиривимірних фрагментів? Полковнику, я гадаю, що відповідь на це питання може виявитися надзвичайно страшною, темною таємницею. Сині простіри гравітація почали рухатися в напрямку від чотиривимірної зони. З'явилася сила гравітації, яка притискала екіпажі до кормових частин кораблів. Гуані Фань та інші науковці обох кораблів наступні кілька днів майже безвелазно провели в чотиривимірному просторі, спостерігаючи і вивчаючи його властивості. Такий режим роботи можна було частково пояснити обмеженістю в часі, але нестерпне відчуття клаустрофобії тривимірного світу також додало їм наснаги. На, на п'ятий день після початку прискорення всі, хто перебував у чотиривимірному просторі, раптово викинуло у тривимірний світ навіть без проходження через точку викривлення. Система моніторингу кораблі засвідчила, що всередині корпусів зникли Незвичні джерела електромагнітного випромінювання. Точки викривлення залишилися позаду, як і чотиривимірна зона. Сині простіри гравітація вилетіли за межі аномалії. Це було дещо несподівано, оскільки за розрахунками вони мали досягти межі аномалії лише за 20 годин льоту. Можливих причин було дві. Рух чотиривимірної зони прискорився в напрямку протилежному вектору руху кораблів, або ж розмір цієї ділянки скорочується сам собою. Більшість вважала, що правильна друга версія. Окрім власних спостережень, усі пам'ятали почута від кільця. Коли пересихає море, риба збивається в калюжі. Коли ж калюжі висихають, риба зникає. Пара кораблів розпочала гальмувати на повній потужності двигунів, допоки не опинилася на стику чотиривимірної зони і тривимірного простору, де, як вважалося, було безпечно. Край чотиривимірної ділянки неможливо було побачити неозброєним оком. Космос здавався порожнім і спокійним, немов вода в глибокому басейні. Море зірок Чумацького шляху, як і завжди, виблискувало сріблястим світлом, не допускаючи думки, що там попереду, в іншому вимірі, схована величезна таємниця. Але незабаром їхнім очам відкрилося дивне і неймовірне видовище. Прямо попереду раптовані звідки з'явилися лискучі довгі лінії. Спочатку вони здавалися ідеально прямими, якщо дивитися неозброєним оком, пласкими. Лінії простягалися на відстань від 5 до 30 тисяч кілометрів. Одразу після появи вони виблискували синім, поступово змінюючи забарвлення на червоне, одночасно згинаючись, скручуючись, і в результаті розламалися на безліч дрібних частин, які незабаром зникли. Згідно зі спостереженнями, подібні лінії утворювалися саме на межі чотиривимірної зони, ніби невидима гігантська ручка раз по раз обводила її кордони в просторі. Кораблі відправили автоматичний зонд до межі двох вимірів, де з'являлися довгі лінії. На їхнє щастя, зонд якраз підлітав до кордону, коли виблеснула наступна лінія, тож прилади мали змогу зафіксувати явище з відстані лише в 100 кілометрів. Тепер деталі того, що відбувалося, можна було розглядіти навіть зі звичайної фокусної відстані. Щойно попереду засвітилося синім, зонд полетів у тому напрямку на повній швидкості і здолав відстань до ліній якраз у тому мить коли вони зігнулися і розчинялися в просторі. Детектори показали надзвичайно високу концентрацію гідрогену і гелію, а також велику кількість пилу важких елементів, здебільшого ферму і силіцію. Вивчивши дані спостережень, Гуаніфань та інші науковці швидко зрозуміли природу цих ліній. Це був результат потрапляння речовини з чотиривимірного простору в тривимірний. Зі скороченням чотиривимірної зони, часточки речовини потрапляють у тривимірний простір і миттєво розкладаються на елементи. Хоча об'єм речовини, ще просочується в нижній вимір мізерний, її розгортання в тривимірному світі призводить до експансивного збільшення в об'ємі і розширення прямій. Згідно з підрахунками кілька десятків грамів чотиривимірної речовини, вистачило б сформувати в нашому світі лінії завдовжки 10 тисяч кілометрів. Враховуючи швидкість скорочення чотиривимірного фрагмента, приблизно за 20 днів, Можна було очікувати на викид у тривимірний простір кільця. Капітани кораблі вирішили, що вони мусять залишитися, аби стати свідками такого космічного дива. Зрештою, тепер вони можуть нікуди не поспішати. Спалахи довгих ліній маркували край чотиривимірної зони, тож обидва кораблі рухалися вперед із обережністю, підтримуючи швидкість скорочення аномалії. Наступні кількадесят днів Гуаніфані з іншими вченими були з головою занурені в обчислення. Роздуми гарячі дебати, та зрештою всі дійшли згоди, що за сучасного теоретичного рівня фізики неможливо зробити достатню кількість припущень про закони існування чотиривимірного простору, але весь розвиток фізики за минулі три століття підтвердив принаймні одне правильне припущення існування вищих вимірів у макросвіті неодмінно тяжіє до розпаду на меншу кількість вимірів, як от вода все одно стікає з обриву. Саме тому чотиривимірна зона продовжує невпинно скорочуватися і четвертий вимір викидає в наш тривимірний світ. Проте, зникаючий вимір зникає не повністю. Він просто трансформується з ще одного виміру макросвіту в один із семи вимірів квантового світу. Скоро всі вони знову зможуть побачити кільце неозброєним оком. Самопроголошене поховання незабаром зникне назавжди, потрапивши до тривимірного світу. Цині простір і гравітація припинили прискорюватися і притримувалися відстані в 300 тисяч кілометрів до межі зони, оскільки викид кільця в тривимірний простір мав супроводжуватися виділенням колосальної енергії. Саме через це довгі лінії мали таке тривале світіння. Через 22 дні межа чотиривимірної зони відступила за місце розташування кільця. У момент його входження в тривимірний простір здалося, що всесвіт розламався навпіл, а місце розлому випромінювало настільки сліпуче сяйво, що здавалося ще одним порохом розтягнули в довгу лінію яскраву зірку. Коли яскраві світіння трохи знизилися, екіпажі кораблів побачили довжу лінію, що тягнулася через увесь космос. Її країв не було видно, але це мало такий вигляд, ніби Богусидержитель за допомогою Рейшини начертав її на креслярській дошці Всесвіту. Згідно з отриманими даними, ця лінія, що розділила видимий Всесвіт надвоє, розтягнулася аж на одну астрономічну одиницю. Ті ж приблизно 130 мільйонів кілометрів відділяють Землю від Сонця. На відміну від динь, що з'являлися раніше, товщину цієї можна було без проблем розгледіти, навіть із відстані у кілька сотень тисяч кілометрів. Спектр випромінюваного світла так само змінив від яскравого синьо-білого до тепло-червонястого. Довжелезна пряма почала скручуватися, зминатися й лупатися, перетворюючись на половий пояс, який уже не світився сам собою, а натомість здавався засіяним мільядами зірок, що виблискували спокоєм тім'яного срібла. Усі до останнього спостерігача з обох космічних кораблів мали дивне відчуття, що пиловий пояс дуже схожий на Чумський шлях. Те, що сталося, нагадувало процес фотографування з надзвичайно сильним спалахом, після чого об'єкт, закарбований на знімку, став поступово розсипатися в космосі. Споглядаючи за цим дивовижним видовищем, Годі Фані з легкою ноткою суму пригадав подаровану ним кільцю Екосферу, якою те не встигло довго побавитися. Разом зі спалахом Усе чотиривимірне начиння кільця за коротку мить перетворилося на порох. Ті інші вже мертві чи вмираючі кораблі не уникнуть такої ж долі. У цьому величезному Всесвіті вони можуть існувати лише в подібних маленьких загонах. Страшна темна таємниця Сині простіри гравітація відправили рій дронів до пилового поясу. Крім проведення досліджень, вони мали на меті з'ясувати, чи можна поживитися, якимись корисними ресурсами. Виявилося, що кільце здебільшого розклалося на найпоширеніші у Всесвіті хімічні елементи – гідроген і гелій. Обидва ці елементи годяться для використання як паливо для термоядерних двигунів, але їх не вдалося зібрати у великій кількості. Вони містилися серед іншого пилу в газоподібному стані і швидко розсіювалися. Певний відсоток залишків випав у вигляді важких елементів, тож зонди зібрали дещо дійсно корисне. Тепер екіпажі двох кораблів мали визначитися зі своїм майбутнім. Утворена тимчасова рада оголосила, що кожен член екіпажів може самостійно обрати свою долю, продовжити плавання на борту чи повернутися до сонячної системи. Для тих, хто вирішить повернутися, буде сконструйовано спеціальний модуль, оснащений одним із семи термоядерних двигунів кораблів, та перенесено обладнання для гібернації. Протягом усієї подорожі тривалістю в 35 років ті, хто забажає повернутися додому, перебуватимуть у глибокому сні. Сині і гравітація повідомлять Землю про відправлення модуля та його орбітальні параметри за допомогою засобів зв'язку, що працюють на емісійний нейтрину, аби людство змогло перестріти гібернованих. Але задля безпеки сеанс зв'язку із Землею відбудеться лише через якийсь період після відправки модуля. Якщо на той час Земля буде здатна вислати корабель для перехоплення і сповільнення модуля до його прибуття – то з'явиться можливість використати більше палива для розгону і загальна тривалість польоту зменшиться десь на 10 років. Якщо до того часу Земля і сонячна система ще існуватимуть, ризикнути повернутися у світ, що прямує до руйнації, зголосилися лише трохи більше двох сотень людей. Решта обрала шлях мандрівки в з глибокого космосу разом із синім простором і гравітацією. Через місяць їхні шляхи розійшлися назавжди. Модуль рушив до Сонячної системи, а синій простір та гравітація розпочали маневр обльоту чотиривимірної зони, аби незабаром обрати нову галактику як ціль подорожі. Світло термоядерних двигунів забарвило ще більш тоншений пиловий пояс у золотаво-червоне, нагадавши про літній захід Сонця на Землі. Усі, хто повертався додому і вирушав у мандрівку до незвіданого, відчули, як до горла підступив клубок. Прекрасне призахідне сяйво швидко зникло посеред космосу, поступившись місцем вічній ночі, що огорнула все суші. Дві насінини людської цивілізації продовжували торувати шлях до глибин моря зірок, яка доля не очікувала б на них. Вони розпочали цю мандрівку наново. Частина третя рік сьомий епохи мовлення. ЧІНЬСІНЬ А сказала Чінсінь що її очі зараз красивіші і світяться яскравіше, ніж раніше. І, можливо, вона говорила правду. Ченсінь у минулому страждала на помірну короткозорість, але тепер бачила все надзвичайно чітко та яскраво, ніби світ навколо переродився наново. Від їхнього повернення з Австралії минуло шість років. Але всі страждання, пов'язані з переселенням, здавалося, не залишили жодного відбитку на А. Вона нагадувала свіжу й гарну рослину, що струсила негаразди минулого, немов дощові краплі зі свого листя, не давши можливості зашкодити їй. Протягом минулих шести років компанія Ченсінь під керівництвом АА пережила бурхливий розвиток і стала провідним гравцем на ринку будівництва на навколоземній орбіті. Але АА зосталася тією ж вродливою, веселою, молодою жінкою, геть не схожою на інших директорів великих компаній. Хоча в цю епоху це вже скоріше стало нормою. Проте ці шість років випали життя Ченсінь її помістили до гібернації. Після повернення з Австралії її обстеження їй stanovили діагноз. Її сліпота спочатку мала психосоматичну природу і була спричинена сильним психічним шоком, але згодом переросла у фізіологічне ураження відшарування сітківки і некроз тканин ока. Лікування полягало в трансплантації сітківки, вирощеної з її власних стовбурових клітин шляхом клонування, але весь процес тривав би 5 років. Чен Сінью вже перебувала в глибокій депресії, якби вона провела наступні п'ять років у повній темряві, то ніхто не зміг би гарантувати стабільний стан її психічного здоров'я. Тож лікар умовив ченсінь пристати на пропозицію лягти в гібернацію. Але світ і направду оновився. Дізнавшись про запуск трансляції гравітаційних хвиль, людство захлинулося радощами. Сині і гравітації набули ореолу казкових рятівників, а члени екіпажів почали вважатися справжніми героями. Підозру вбивстві під час темної битви Екіпажу сіннього простору було скасовано, а їхні дії кваліфіковано як законну самооборону під час нападу. Також героями були проголошені члени руху опору землі, які протистояли окупантам на всіх континентах під час примусового переселення людства.